Jó Egyszer valamikor réges-régen, még az Operenciás tengeren is túl beszélgettem Kálmán Olgával. Ő beszélgetett velem, vagy egyáltalán nem is beszélgettünk. És én mondtam, hogy fontos és fontos talan, és mondta nekem, hogy olyan szó, hogy fontos talan, olyan nincs. Én megmondtam, hogy van. És azóta van is. Mások is használják. Az, hogy mi fontos és mi fontos talan, az gyerekkorunk óta tanítja velünk a világ a szüleink, de még inkább a tapasztalat. Nyilvánvaló, hogy a szüleink is a tapasztalatuk alapján mondják azt, amit mondanak, de hát a szüleink tapasztalata és a mi tapasztalatunk, az én tapasztalatom, a te tapasztalatod, az ő tapasztalata, a mi tapasztalatunk, a ti tapasztalatok és az ő tapasztalatuk nem feltétlenül vág egybe. Soha. Ne kérjék rajtam számon azt, hogy fontos vagy fontos talan dologról beszélek. Higgyék el, vagy próbálják elhinni, hogy amiről beszélek, az valamiért számomra fontos. Aztán két dolog van. Vagy idővel belátják, hogy igazan volt, vagy sose látják be. Ezzel együtt azok a műsorok, amelyek a kejfejjelenső YouTube-on születnek az elkövetkező időben, Lehetnek még érdekesek, függetle attól, hogy nem döntik meg a rendszert, és nem végeznek mélyfúrást, és ezáltal a mélyfúrásból hozott anyagból nem lesz mély analízis. Számomra még kimondani is szörnyű. a jövőre, azt mondja. Jézuskám, jövőre 68 éves leszek. Hát A az, az számomra egy 68 éves ember gyerekkoromban, az egy bácsi volt. Ugyanakkor, ha most bácsinak néznének, hát azt nagyon rossz néven venném. A 20-óval járok, ott mindig azt mondom, hogy egy 65 éven felüli szaunával kiegészített jegyet adjanak. A nyugdíjas szót azt nem ejtem ki. Attól független nyugdíjas vagyok, attól független idén 67, jőre pedig 68 éves leszek, ha megélem. A Kejfejancsi 24 éves. Ebből a 67 évből 24 éven át kísért el a Kejfejancsi, ami az inkreálmányom, és amelyet közösen műveltünk 24 éven át. Boldog születésnapot, Kejfejancsi! Ez a Kejfejancsi Egyetlen egy dologban maradt ugyanaz, mint a korábbiak, hogy én készítem. Közben alapvetően megváltozott. Kikerült abból a rádiós, rádiós tévés közegből, amiben volt, felkerült az internetre, pontosabban mondva, csak az internetre került föl, és onnantól kezdve elvesztette a zenéjét, elvesztette többé-kevésbé az interaktivitását. Mit vesztett még el? És elvesztette az egyidejűségét. Három olyan dolgot vesztett el, amelyről ma az ifjúság, a nálam jóval fiatalabbak egyáltalán nem gondolják, hogy szükségszerű. Vagy hogyha szükségszerű, azt nem pontosan ugyanúgy gondolják, mint én. Például nem hallgatnak rádiót. Vagy nem hallgatnak olyan sokat rádiót. Tévé csenéznek. Hogy hogy lehet feloldani most, Tel Aviv bombázása előtte a Hezbollah-Libanoni bázisa kapcsán, tehát hogyan lehet eltekinteni az egyidejűségtől, elképzelésem sincs. Végül is az, hogy kitört a harmadik világháború, azt megtudhatják önök egy podcastból napokkal később, hát persze kizárólag akkor, ha még életben vannak. Ha egy időben tudják meg azzal, hogy kitört a világháború, bár azt így sohasem fogják mondani, hogy kitört a világháború, nem biztos, hogy sokkal több cselekvési terük lesz, marad, volt lesz, mintha egyébként egy podcastból tudják meg, de azt gondolom, hogy a tévedés minimális kockázatával, hogy az egyidejűségnek néhány dolog kapcsán, láss még harmadik világháború, van jelentősége. A Kejfejancsi nem gondolja, hogy naponta a harmadik világháború kitöréséről fog szólni, ezzel együtt sajnálja az egyidejűség elvesztését. Sajnálja a zenei világa elvesztését is, amit a legjobban sajnál, és ami összefüggésben van az egyidejűséggel, az, az interaktivitás hiánya, amely sokak szemében olyan magas polcra emelte ezt a műsort, és amivel a kapcsolatban lett bárki, aki ezt a mostani műsort majd megnézi, arra szeretném kérni, ezekről mondjon le. Nem véglegesen, hiszen csodák vannak, de én nem számolok vele. Nem mondom, hogy elégedjenek meg ezzel, mert ezt, ami most van, nem akarom alacsonyabb polcra rakni, ez egy másik polc. Évek teltek el, amíg ezt ki tudtam mondani, most mondtam ki először. Pont a képfelvétel 24. születésnapján. Ezzel kapcsolatban írhatnak, én nem reagálok rá. Úgy fogok viszonyulni hozzá, mint hogy önök viszonyulnak a saját ifjúságukhoz, leszámítva ha a fiatalok, akkor majd egyszer viszonyulnak a fiatalságukhoz. Rég volt, szép volt, tán igaz se volt. Ezt mondták annak idején a szüleim. Youtuber-é válni, az egy hosszú, hosszú folyamat. Ugye a biológiából tanultuk, hogy tudom is én, fej, potrok, nem tudom micsoda, és itt is van lárva, meg pondró, vagy most nem fogom tudni, nem készültem elnézést. Vagy ha készültem, is már elfelejtettem ennek a fokozatainak az elmondására. Nem leszek sohasem YouTube-r. A szó klasszikus értelmében ez a három bábú. Ő én vagyok, ő kifiseli a nőket, és ő pedig a férfiakat. Elnézést a nagyságbeli különbözőségért. Ezek a bábuk voltak otthon. Ezek a bábok azt a célt szolgálják, hogyha hosszamban beszélek valakiről, akkor oda fogok támasztani egy fényképet. Mi ketten Andrással nem leszünk képvágók, nem leszünk videószakemberek, az, amire a YouTube-on emberek képesek, ezen a téren velük nem fogjuk felvenni a versenyt. Amivel felszeretnénk venni a versenyt, az a tartalom. Az a tartalom, amely... Szeretném, ha ezentúl is alapvetően megkülönböztetni a kejfejáncsit az összes többi youtube on jelentkező magyarországi klasszikusnak, vagy nem klasszikusnak vett YouTube-YouTuber műsortól. És hogy milyen ez a műsor, arról azért nem fogok beszélni, mert ezt vagy tapasztalni fogják, vagy beszélni róla teljesen fölösleges influencer se leszek, nem leszek olyan, aki egyébként naponta felveszi, amint sétál a kutyáival, és kutyatápszereket ajánl, vagy rá üt és mellette a GC deko egyik izéjére mutat, termékmegjelenítést hallottak, és azt fogják mondani, hogy vásároljanak ilyen dezodort, vagy olyan dezodort. Ez nem volt az én világom, nem van az én világom, és nem lesz az én világom. Ezzel összefüggésben azt is elmondom, hogy 2024 folyamán semmilyen anyagi támogatást nem fog önöktől kérni, leszámítva, hogy a Patreon általi támogatási lehetőségre permanensen föl fogom hívni a figyelmet, így most is támogathatják a Patreonon keresztül a műsort, hiszen egyébként a műsor készítői pénzből élnek. Az egyik lába a műsornak kiesett pénzügyi lába, erről még később röviden megemlékezem, de most megyek tovább. Hogy is kezdtem? Elválasztani a fontos, a fontos talantól. Itt van ez az üveg. Gyanús színű tartalma dacára, nem pisi van benne, bár ilyen színű pisi, vagy betegembernél fordul elő, vagy olyannál, aki a szaharában él, és nagyon kevés vizet iszik. Ebben téva van. Miután Eredetleg nem te volt benne, levettem azt a műanyagborítót, ami rajta volt. Ha ez egy interaktív műsor lenne, de nem az, akkor megkérdezném önöktől, hogy most, hogy levettem róla azt a műanyag izét, ami azt a celofánt, ami egyébként mutatta, hogy nem tudom, milyen víz, és volt rajta egy ilyen vonal, az is, van annak valami neve, vonalkód? hogy most egyébként ebben az új rendszerben, ahol ezeket vissza kell váltani, folyan a gép visszavennie. Tehát, hogy ezt felismeri a gép. Vagy szükség van arra, hogy rajta legyen az az izé. De egyébként én azt, ha leveszem róla, mert a kejfejancsival nem akarom, hogy rajta legyen, akkor ez miért szűnik meg 50 forintot érni, mint egyébként azzal a celofánnal. Engem, akár hiszik, akár nem, az elmúlt mintegy negyed órában ez foglalkoztatott a legjobban, pedig hát itthon és külföldön ennél jelentősebb dolgok vannak, de soha se állítottam, hogy mindig pontosan meg tudtam különböztetni a fontos a fontos talantól, mentségemről legyen mondva, hogy erre egyébként felhívtam apró betűvel a figyelmet. Egy egyik szavamat a másikban öltsem, nagy valószínűséggel ez a rengeteg papír is majd el fog tűnni, Ma például, ez tehát már október harmadikán nem lesz érvényes, meglátogatom a hírtévét, és életemben először a kommentáció műsorban nem fog elvinni magammal semmilyen papírt. Hogy ez az én teljesítményemre milyen mértékben fogja rányomni a belyegét pro kontra ezt majd másra fogják eldönteni. Vannak pillanatok azonban, amikor ezekre a papírokra még már van, volt, lesz szükség. Régen, Nagyjából egy hónappal ezelőtt köcsén mondott egy beszédet Orbán Viktor miniszterelnöke. Az ATV szerint, mert hogy ugye oda sajtót nem engednek be, de mindjárt utána kiszivárogtatnak emberek, erről beszélhetnénk hosszabban, de ez tényleg teljesen lényegtelen, ez egy magyar jelenség. Vannak olyan összejövetelek, ahova elmegy az ATV-től, a BTV-től, a pont húig mindenki, és azon a promenádon, ami köcsére vezet, azon a promenádon, ami a Bálnához vezet, ami a Millenárishoz vezet, ami az Operához vezet, attól függően, hogy éppen hol van esemény, reporterek futnak Fideszes notabilitások után, is megkérdezik tőlük azt, ami éppen aktuális, hát hogyha ott menet közben éppen mondanak valamit, vagy olyan sértő jelleggel fognak megnyilvánulni, amiről aztán napokon át lehet beszélni. Ezt én már soha nem fogom tenni. Ez egy olyan műfaj, amiből én kimaradok. Bár nagyon szórakoztató nézni. Nagyjából, mint a Magyar Narancs szüret oldala. Annyit is ér. De egy egyik szavamot a másikban ne öltsem, vagy éppen öltsem, tehát azt írja az ATV szeptember elején, valamikor hetedike környékén, hogy Orbán Viktor a köcsei beszédében kijelentette, hogy a szakértőkorszaka a politikában lejárt. Hát, ha én meghallgatom Andrást és a közelemben lévőket, akkor egyébként Orbán Viktor nyugodtan elmondhatta volna azt, hogy a szakértő korszaka lejárt, és a politikában azt ki is húzhatnánk, de azért ilyen generális kielentést ne tegyünk, végül is nem minden betegnek kell, Fél napokat várni arra, hogy megtudja, hogy hol lesz a következő osztály, ahol elhelyezzik, és nem mindenkinek lesz a fürdőszobájában ferde a, a csempe, ami persze szakértőknek a dolga, hol orvosoké, hol pedig csempézőké. De Orbán Viktor a csempézőkről nem beszélt, politikusokról beszélt. Azt mondta, hogy a szakértők korszaka a politikában lejárt. Pont. A politikus harcos, mondta ő aki nem véres, az nem harcolt. Hogy Orbán Viktor miért gondolja egyfolytában a politikát, nem is azt mondom, hogy ez olyan, mint, uh, értik a birkózásban és az ökölvívásban se folyik mindig a vér, és vízilabdában is 56-ban folyt úgy a vér, hogy arról aztán évtizedeken keresztül meg kellett emlékezni, és a pankrációra se az jellemző, hogy folyik a vér. De Orbán Viktor számára a vér, a harc, az az életelem, miközben mindegy minden filmmondatomra nem filmmondatra nem kell ugrani filmfestes aki nem véres, az nem harcolt. Deák Dániel szerint, Deák Dániel olyan, mint egy korábbi beszéde kapcsán volt Navracsis Tibor számomra, még valamikor 2008-ban, vagy 2009-ben, amikor valamilyen beszédét lefordítottam vele Orbán Viktornak, és ő mondta nekem, hogy ő nem arra való, hogy lefordítsa ezt a beszédet, és ebben teljesen igaza volt. De itt Magyarországon mindig van valaki, aki elmagyarázza, hogy egy nála sokkal fontosabb ember mit mondott, hogy erre mi szükség van, ez egy ilyen százrétű gyomor, Orbán Viktornak a százrétű gyomrához hozzátartozik a szóátvít értelmében Deák Dániel, aki elmagyarázta, hogy Deák Dániel szerint a miniszterelnök ezzel arra utalt, tehát, hogy a költő mire gondolt? Arra gondolt, hogy a szakpolitikai vitákat, mint például az egészségügy vagy a közlekedés ügye, látják, egészségügy, nem tanultam meg kívül ezt a beszédet, hát nem is hallottam, csempézésről nem volt szó, meg kell tudni vívni, és ehhez olyan politikusok kellenek, akik erre képesek is. Hogy egyébként, akik eddig voltak, azok hirtelen mitől szűntek meg képeseknek lenni, vagy milyen új politikusokra van szükség, ez ezt Dák Dániel késebb elmagyarázta. A politikusok ne szakértőként viselkedjenek, mert bár szakértő okos, de ahhoz érvelni is tudjon, határozott fellépésre, politikusi magatartásra van szükség. De most tehát a politikusnak van politikusi magatartása, de érvelni és határozottan fellépni nem minden politikus tud. Tehát minden politikus politikus, de nem minden politikus tud érvelni, határozottan fellépni, ezek innentől kezdve nem fognak beszélni, ezek törölve. Ők, hogy őket hogyan folyják egymástól szétválasztani, nem tudom, de nézem az órát, is azért nem szeretnék ilyen partizán hosszúságú vagy brezsniebb beszéd hosszúságú lenni, úgyhogy mostantól kezdve kicsit szigorúbban bánok a szavakkal. De Daniel azt is hozzátette, nem az a cél, hogy üres influencerek legyenek a politikusok, a cél az, hogy olyan politikusok legyenek, akik képesek a jelenkor, egyébként ajánlom a Katona József Színház politikusok, politikusok, politikusok előadását, azt minden szempontból. A cél az, hogy olyan politikusok legyenek, akik képesek a jelenkor kihívásainak és adottságainak megfelelően érthető módon kommunikálni a választókkal, vagyis átadni a szakpolitikai a széles nyilvánosságnak. Mintha egyébként eddig nem ez lett volna a dolguk, de most valami paradigmaváltás van, és hogy a paradigmaváltás egyebek között miért van, azt is megmondta Deák Dániel, Orbán Viktor kihelyezett tagozata, Magyar Péter sem hosszú szakpolitikai viták miatt lesz sikeres, azért lett az, mert olyan módon tud a közösségi médiában kommunikálni, amivel megszorítja az ellenzéki szavazókat. A kormány oldalon is ilyen politikusokra van szükség, tehát a kormány oldalon is Magyar Péterekre van szükség, ezt ugyan nem mondta, de én azért Orbán Viktor helyében erőteljesen felhúztam volna a szemöldökömet. Tehát azért lett, az, mert olyan módon tud közösségi médiában kommunikálni, mert megszúlítja az ellenzéki szavazókat. A kormány oldalon is ilyen politikusokra van szükség a frontvonalban. A frontvonalban, az elsősorban, ahol dőlnek a katonák, ha lőnek, és folyik a vér. Ezt már én mondtam. A szakpolitikusok a szakmai tagozatát adják a kormányzatnak, továbbra is nagyon fontos szereplők lesznek a kormányzati politikában, de a frontvonalban olyan szereplők ellenek, akik a politikai vitákat meg tudják vívni. Hogy influencerek is lesznek -e a politikusok, és egyébként el akarnak-e majd adni különböző deószereket, meg kefét, meg csempét, meg autót, azt nem tudom. De én látom, ahogy fölsorakoznak a politikusok, és azt mondja, te frontvonal, te nem frontvonal, te frontvonal, te nem frontvonal, mondjál valamit, te össze vagy, te nem frontvonal, mondjál valamit, amelyet mondtál, aki helyett nem frontvonal, bár az, aki, amely, e, ami, aki, amely, ez nem erőssége ma már senkinek se, valószínűleg ezt egyébként Grécsi László elmondaná, hogy ez csak régen volt fontos, és ma már nem az Grécsi László. Jut eszembe, hogy aki a politikában megnyilvánul, az hirtelen megöregszik. Hogy Orbán Viktor alapvetően olyan dolgokra hivatkozik, amelyre az én korosztályom emlékszik vissza, azt megértem, Orbán Viktor 60 év körül van. Tehát már túl is rajta. De egy vitézi Dávid, akit talán még 50 éves sincsen, arról beszéljen egy karácsony Gergely megnyilvánulása kapcsán, hogy ez nem az Izaura, abban azért van valami meglepő nekem még tegnap, meg ma reggel volt egy barátnőm, meg van egy lányom, szerintem egyik se tudja, ki az az Izaura. Halvány lilagőzők nincs. Hogy Vitézi Dávid egyébként egy olyan pillanatban, ahol nincs mellette kommunikációs szakértő, miért éppen Izaurára hivatkozik, elképzelésem sincs, engem megszólít, de a nála fiatalabbak azok visszakérdeznek, hogy oké, okay, a karácsony gergét még csak értik, hogy miért kritizálja, de miért pont az Izaura kapcsán ők Izauráról az igegyet a világán nem tudnak semmit. De jegyezzék meg, a szakértő korszaka a politikában lejárt. Ezt egyébként majd Navras és Tiborral is szembesíteni fogom, hogy most akkor ő, hogy lejárta -e, vagy nem járt le, ez majd ki fog derülni. Egy papírral kevesebb. Próbáltam némi logikát építeni a mai műsorba, a mai podcastba, így Herceg Márkot kell idéznem a 444. Hurról, aki hetekkel később, az eléggé szeptember 7-e volt, most már szeptember 25-e van, Orbán Balázs a Mandineren Kohán Mátyással együtt vezetes stratégiai részleg című műsorában a kormányt ért amerikai kritikákról és 1956-os forradalomról is beszélt. Ez egy ilyen műfaj, hogy ugye, Egyébként ez az YouTube világban olyan, hogy riporter, olyan már nem is nagyon van, olyan van, hogy egyenrangú partnerek beszélgetnek, és nagy kérdés egyébként, hogy a riporter képes-e önfegyelmet tanúsítani és belátni, hogy ő egyébként nincs ugyanazon a polcon, mint a beszélgetőtársa. Ez a Kohán Mátyás, Orbán Balázs Dóra, hát egyén szólva se volt jellemző, meg is lett ennek a veszte, függetlenül, hogy a Stratégiai Részlet van a halvány Gőzöm nincs, hogy a nagyjadik részét sikerült kiszúrni, én még soha se láttam a stratégiai részleget, és most is, hát annak az ominózus mondatnak a közvetlen környezetét néztem meg, előtte öt perccel és utána öt perccel rég hallottam ennyi zagyvaságot, de volt benne egy központi zagyvaság. A miniszterelnök politikai igazgatója írja Herceg Márk, bármi is legyen az, és ebben teljesen igaza van. Ugye egyszer már felvetettem, hogy ezt vajon visszaváltja-e ez a MOHU vagy MOBU, vagy nem tudom mi a neve ennek a szerkezetnek, amely elnyeri ezt a műanyagot most, hogy nincs rajta a fólia. De hogy mi az, hogy politikai igazgató, azt valaki egyszer majd elmagyarázhatja. <coughs> Minden esetre ez a politikai igazgató a következőket mondta. Pont 56-ból kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszki elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, felelőtlenség, mert felelőtlenségnek látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett. Mondom, még egyszer az ő joguk szuverén döntésük megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, minket, tehát nem őt,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 menti Orbán Balázs egy királyi többesben beszél, de hogy ki gondolkodik még így, azt elfelejtették tőle megkérdezni, pedig számosan próbálták még utól a kérdőre vonni, emiatt a tökéletesen érthető mondat miatt. Ezzel nincs mit magyarázni. A Szovjetunió nagy, mi kicsik vagyunk, a bödöcs ezt el is mondta. Évekkel ezelőtt egy stand-upjában Ha megtámadnak, megkérdezzük, hogy mit szeretnének. Nem védekezünk. Hát ezután beindult a mondatvadászat után, majd a sikeres mondatvadászat után Orbán Balázs levadászása, mondván, hogy jöjjön rá, hogy mit mondott, és valami konzekvenciát vonjon le belőle. Többen egyébként teljesen nyilvánvalóan a lemondását szerették volna elérni. Ez nem egy elszólás. Ilyet az ember véletlen nem mond. Nem olyan, mint az alelnöki vitában, amelyben az egyik fél azt mondta véletlenül, hogy ő egyébként a, azokat a fiúkat veszi védelmébe, akik lövöldöznek Amerikában, aztán természetesen átért a szüleikre. Vannak nyelvbotlások, és vannak nem nyelvbotlások. De lehet, hogy nem kellett volna az alelnöki vitára hivatkozni, maradjunk ennél. Ez nem nyelvbotlás. Orbán Viktor, akinek politikai igazgatója Orbán Balázs, Pár nappal a műsor után, 72 órán belül a Kossuth Rádióban megnyilvánult Orbán Balázs megítélését illetően, és ebben egy olyan részletet mondott, illetve abban mondott egy olyat, amire senki nem figyelt oda, amit ugyanakkor meghallott Orbán Balázs, és ami ennek a nemzeti együttműködés rendszerének a totális elmebaját mutatja. Magyarországon is azt látom így a miniszterelnök, hogy vannak a háborúpártiak, ők tipikusan a baloldalon található politikusok, és vannak a békepártiak, ők a jobboldaliak vagy a mi oldalunkon található politikusok a közöttük lévő vita is egyre élesebb. Most legutóbb már látom, hogy sikerült belekeverni az 1956-os forradalomnak az ügyét is ebbe a háború békevitába. Nekünk is észnék kell lenni, ő is többes szám első beszél. Tehát az ember, tehát ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget nem szabad hagyni a saját álláspontunkat illetően. Most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, nem miniszterelnök úr, nem fogalmazott félreérthetően. Egyértelműen fogalmazott. Azt mondta, megtámadnak, mi átadjuk az ország kulcsát, ha ilyen van, azt mondjuk, tessék, vigyék el, amit szeretnének, mennyi ideig tetszik maradni. 150 év, 200, sosem ennek el. Nagy Imre temetésről én most nem beszélek. Nem.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 Hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalomnak a talaján áll, abból nőtt ki. Nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hűsök, és ezért a háborús és vitájában nem beemelni kell a magyar történelem számunkra és érthetetlen eseményét és hűseit, mint 1956 és az 56-os hűsök, hanem inkább távol kell tőle tartani. Tehát nem szeretném, egyes első személy, tehát nem szeretném, hogyha az ukrán-orosz háború ernyékkal rávetődne az 56. szabadságharcosoknak az emlékére, akiknek hálával tartozunk és az ő dicsőségüket kell inkább napirenden tartanunk, mert ahol nem felejtik el a hősöket, ott új hős, hősök születnek. Minden esetre figyelnünk kell arra, hogy a háború és békéről szóló nemzetközi viták, amikor megérkeznek Magyarországra, ne tereljék félre, ne rombolják le, ne siklassák ki az egyébként fontos belpolitikai értelmes vitákat. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ebben hol van az az ominózus rész, amire senki nem kérdezett rá, akkor azt tudom önöknek mondani, teljesen igazuk van. Ez nem hangzott el. Ezt ugyanis kihagytam a beszédből. Erről külön szeretnék beszélni. Osztály vigyáz Orbán Viktor ugyanis a következőket mondta. Nincs nekem kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézete felől sem. Én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a korvin közben. Hát, hogy nincs kétsége egyetlen fideszes vezető politikai nézete felősem sem, erről meg kéne kérdezni majd Pokorni Zoltán, igaz, hogy ő tanácselnökként mondott egy nagyon sajátos beszédet sojom László erre visszaemlékezve, de ez egy bátor mondat. Én szívesen segítek a miniszterelnöknek az ügyben, abban, hogy ezt a tevékenységet, minden vezető fideszes politikussal elbeszélgetek, és megmondom neki, hogy szerintem kinek a fejében vannak olyan kétségek, amelyekről ő, mint Orbán Viktor nem feltétlenül tud. De a történel úgy fordul, hogy megint harcolni kell hazáját, akkor ott lesz velünk a Corvin közben. Először is ne fessük fel, miniszterelnök úr, az ördögöt a farra, mert lejön. Másrésztről Orbán balás helyett elmondani, hogy ott lesz a korvink közben, ha harcolni kell, mert ugye harcolni kell, frontvonal, vér. Hát, én ezt a barátnőm és a barátnőm lánya, az én lányom, de a kevés barátom a Filipov Gábor nevébe sem merném mondani. Erről majd ők döntenek, hogy ők egyébként ott akarnak-e lenni a frontvonalba, és azért mondtam a Filippovot, mert nem mondanám, hogy olyan nagyon sok barátom van, a Filippov valahol ott van a barátság szélén, én leszek a legboldogabb, honnan beléjjebb tudunk menni. Ennek jelképes jelentősége van, ezt mindannyian tudjuk. És Orbán Balázs, osztály vigyáz, ezt a jelképes jelentőséget megértette. Orbán Viktor volt katona, Orbán Balázs nyilvánvalóan nem. Egy a parancs, egy a végrehajtás. ott a ketten voltak egy teherautó platóján, az egyik volt a platóparancsnak, a másik meg a platókisztitkár. Hogy a kifölött volt platókisztitkár, és hogy milyen volt az egymáshoz való viszonyuk, nem lehet tudni, mert ha a harmadik ember nem volt, ők ketten ott platóparancsnak és platókisztitkár voltak, esetleg a sofőr. Nem lenne jelentőség ennek a mondatnak akkora, ha Orbán Balázs egyébként még aznap, néhány órával később, de nem telt el egy fél nap sem. Ne vette volna komolyan Orbán Viktor üzenetét, akinek ő a politikai igazgatója, és ne írta volna Facebookon a következőket. Nem átszándékomban félrejethetően fogalmazni, 1936 ügyében szeretném elmondani Orbán Balázsnak, sikerült hát, nem át szándékában, de sikerült. Hiba volt részemről, és ha ezzel valakit megbántottam, akkor ezért elnézést kérek. Először kér elnézést, és azt követően, hogy a főnök azt mondta, hogy ez hiba. Orbán Balázs, tehát egy katona. Ha azt mondják neki, hogy ő hibát vétett, akkor hirtelen rájön arra, hogy ő hibát vétett, és akkor ő elmondja, hogy katona, de közben elfelejtettem a bábukat használni. Rengeteg fénykép van. Ő Orbán Balázs. Igen. Hát látják, amennyire látják. Ha képvágó lenne, potyondi edinál lehet, hogy jobban lehet majd látni. Hát nézzék, akkor nézzék potyondi Edinát. Lelkük rajta. Éháj. Ő tehát Orbán Balázs. Maradj már ott. Így rárakom. Hát, ha oda szorul, de nem szorul oda. Mindegy, akkor így. Nem, ne adják csipaszt. Ő Orbán Balázs. Ő Orbán Viktor. Elnézést, Orbán Balázsus le fogunk takarni. Nem, hát akkor látják, amelyet látják. Orbán Viktor, Orbán Balás, De nem Orbán Balás lesz itt, ő. tehát róluk beszéltem eddig. Jaj, Istenem! biztos sokan mondják, hogy mit szerencsétlenkedik ez. Hát ez egy ilyen szerencsétlenkedős műsor. Megerősítem, hogyha szükség lesz rá, én ott leszek fegyverrel kezemben a korvén köznél. Emberek, de tényleg. Mi az, hogy megerősítem? Néhány órával korábban azt mondta a főnöke, ha a főnöke, Nincs kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézete felől sem, Én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a korbán közben. Orbán közben? Működik a frajt. Korvin közben, bocsánat. Megerősítem. Figyeljenek, én az elkövetkező időben visszatérek a kaptafához. Én az emberekhez értek. Sokak szerint az emberekhez értek. De mi az, hogy megerősítem? Nem kellett volna megkérni a hompulát. vagy valakit, aki olvasó szerkesztő, de minden esetre a beszéddel foglalkozik. Tehát egy olyan politikust, aki egyébként nem szak, szakértő politikus, hanem, hanem beszélni is tud. Tehát Orbán Balázs például azon szakpolitikusok közé tartozik, akit nem szabad a frontvonalba engedni, Deák Dániel. Most az, hogy Deák Dániel is lesz -e olyan bátor, hogy azt fogja mondani Orbán Balázsnak, hogy ne, Figyelj be meg, te ne Neked ez nem erősséged. Ahogy Friderikus Sándor annak idején mondta, nem kenyerem a szó. Nem, neked nem kell beszélni, te szakpolitikus vagy, te politikai igazgató vagy, te igazgass. Megerősítem, ha szükség lesz rá, én ott leszek fegyverrel kezemben a korvink köznél. Van egy olyan megfelelési kényszer a nemzeti együttműködés rendszerében, amely mindegyikünkre hat. De van annak egy olyan fokozata, ami alapján nem kell ideggyógyászhoz fordulni, de ami kapcsán erőteljesen ajánlom mindenkinek, független attól, hogy melyik oldal pártolja a politikai véleményével, esetleg egyik oldalt sem. Sőt, az se tudja, hogy van Orbán Balázs, sőt, azt se tudja, hogy van Orbán Viktor, sőt, azt se tudja, ki ez a fiala János. Hogy a megfelelési kényszerével, ha az ilyen mondatot szül, forduljon a rokonához, barátjához, élettársához, szüleihez. Ezt persze észre kell venni azt, hogy az emberben ilyen jellegűek felési kényszer van. Mi az, hogy megerősítem? Korábban már mondta valaha is azt neki Orbán Viktor bármilyen eseményt során, hogyha egyébként szükség lesz rá, akkor legyen ott a Corvin közben. Óráját megnézte. Orbán Viktortól is fura megnyilatkozás ez. De az, hogy osztály vigyáz Orbán Viktor, ennek itt az igazolása. Fia kívül erre senki nem hívta fel a figyelmet. Hogy ez fontos? Ez nagyon fontos ne legyen önökben ilyen megfelelősi kényszer, hibázott Orbán Balázs, nem félérthetően fogalmazott. Egy olyan poszton, mint politikai igazgató szólalt meg, abszolút egyértelműen, ami után fel kellett volna ajánlani és akkor Orbán Viktor, mint az ő főnöke, eldönti, hogy állásában tartja-e vagy sem, és azonnantól kezdve Orbán Viktor nagy vonalúsága, ha megtartja, és vanalúságát nem nélkülözve a realitás érzékét is mondja, hogy nem fogunk otthagyni téged az útszélén, de politikai igazgató, MCC főnök nem leszel. Ifjúságot nem nevelsz. Ez nem kétperces kiállítás. Egy ilyen mondat az túlzás persze, hogy a Tisza párt innentől kezdve egy UKA zászlóval fog majd Ez Orbán Balázsról árul el sokat, és nem 56-ról. 56-ban ő egy gondolat se volt, én már gondolat voltam anyán hasában, sőt, párhetes is, is lehettem már. Megerősítem, hogy ha szükség lesz rá, én ott leszek fegyverrel a kezemben a korvin közben. Köznél, ez egy olyan megfelelési kényszer, ami rettenetes. Ha ez bárhol máshol fordulna elő a civil szférában, ott is rettenetes volna. Döröpont, fiala Kukac, gmail.com. Írják meg, a tévednek. Nem lehet a Nemzeti Együttműködés rendszere olyan, hogy ezredes, alezredes, őr, nagy, százados főhadnagy, hadnagy. Ez nem lehet egy hierarchikus rendszer. Ez nem lehet olyan, hogyha valamit mond a főnöke a Kosotrádióban, rádióban, akkor órákon belül egy ilyen Facebook posztnak kell megjelenni Orbán Balás tollából, vagy bárki tollából, aki ezt Orbán Ballás helyett megtette, majd Orbán Balázs kiposztolta. Azt, ami utána ér, az a kompletelme baj. Miért pedig nem azoknak kell megfelelnem, akik a kommunista utódpártban ülnek ma is? Miért szekint megfelelnem kommunista pártban hogy kerül ez ide? Akik lovasrohamot vezényeltek ellenünk 2006. október 23-án, ami 2006. október 23-án történt a skandalum. De hogy jön ez ide? Leszámít, hogy ez is összefüggésben volt 56-tal. De miért kell ebbe belekeverni azt, amit 18 éve történt? elsősorban a saját családom már nem levő tagjainak kell megfelelnem. Kinek? Neked? Elnézést nem vagy tegeződő viszonyban Orbán Balázsa, talán nem is ismerjük egymást. Neki senkinek nem kell megfelelni, egy embernek kell megfelelnie saját magának. Ugye itt van ez a borotválkozó tükör akik életüket adták a hazáért, mint a Orbán Balázs családtagjai, akik már nem élnek, a szovjetek elleni küzdelemben, mint egyik dédapám, vagy a szabadságukat adták a hazáért, akkor, amikor a kommunista rendszer per perkörtő És akkor jönnek az újságírók, kikutatják, hogy egyébként dédapja, nagyapja, apja mit tett Orbán Balázsnak, apák és fiúk, apák és lányok, anyák és fiúk, Anyák és lányok, ennek soha nem lesz vége. Úgy tűnik, ennek soha nem lesz vége. Érintett köztársasági elnök, Pokarni Zoltán. De én még miért Pokarni Zoltán bevonnám ebbe a körbe, Orbán Balázs, de most Kövér László jön. Ő Kövér László. Ide rakom. Kövér László most átmenetleg fedni fogja Orbán Viktort. Nem akartam ennek támasztani, de ennek támasztom. Nem látják jól, de amit látnak belőle, ő Kövér László. Kövér László szeptember utolsó napján elment az inforádióba és adott egy interjút. Kohán Mátyás felelősségéről érdemes egyébként megemlékezni, hiszen Kohán Mátyás beszélgetőtársa társa volt Orbán Balázsnak, és minimálisan se gondolta, úgy, hogy ott valamit meg kellett volna kérdezni. Ő ebbe belenyugodott, hogy Kövér Lászlóval kibeszélt az inforádióban nem tudom. Hogy van-e jelentősége annyiban, ha én beszélgettem volna vele, valószínűleg számos alkalommal visszakérdeztem volna, de nem véletlen nem dolgozom az inforádióban. Sem. Idézet. Orbán Balázsnak a miniszterelnök politika igazgatójának a Mandinele megjelent interjúja kapcsán a házelnök úgy fogalmazott, Magyarországon elmúltak azok az idők, amikor a politikában lehetett bonyolultabb összefüggésekről beszélni. Hoppá! Azért itt majd figyeljenek meg, itt Orbán Viktor a politikus szakértő, tehát azért itt, van a, tehát azért itt ö, ketten alkotnak egy egyenes. Az egyik pont Orbán Viktor, a másik kövérlászó, csak Orbán Viktor hamarabb szólalt meg. De itt nincs vége. Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követel, vagy ha nem is követel hibát, megkeresik benne a lehetőséget, hogy ellene fordítság, amit mondott. Ugye aki követi a kejfejjáncsit, az tudja, hogy Tibor a hányszor beszélgettünk arról, hogy vajon a politikus értelmiségje vagy sem. Nézzenek vissza ennek, ő maga hosszan elmondta, hogy egy politikus miért nem tud értelmiségi lenni, de azt valaki mondja meg nekem, hogy valaki kérdezze majd egyszer meg Kövér Lászlótól. Aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni. Hogy kell értelmiségi módra viselkedni? és okoskodni. Az értelmiségi, az okoskodik? Mert itt egyenlőségjelet lehet tenni. Értelmiségi, egyenlő okoskodó. Aki államtitkári pozíciót tölt be. Főosztályvezető. Főosztályvezető, kövér úr, viselkedhet értelmiségi módra? Főosztályvezető okoskodhat? Melyik az a pozíció, ahol megszűnik az, hogy valaki értelmiségi módon viselkedhet? Tehát onnantól kezdve a fosztóképző, nem vagy értelmiségi fiam, nem vagy értelmiségi lányom, mostantól kezdve nem, államtitkár vagy, nem vagy értelmiségi, ne okoskodj. Mert hibát követel, vagy ha nem is követel hibát, megkeresik benne a lehetőséget. Az áldóját, Én emlékszem, hogy a köteles beszédnél kiforgatták, nem forgatták ki kövér László szavait de azt kikérem magamnak, miközben én nem vagyok újságíró, és nem vállalom azt, nem leszek olyan klubnak a tagja, amely szívesen fogadnak a tagjai sorába. A honpolát beengedik egy csobó intézménybe, ingyen, mert van újságíró igazolványa, de nekem nincs újságíró igazolványom, a csobó intézmény az egyébként múzeumot jelent, nem a köztársasági elnöki sándorpalotát. Nem. Én Fiala soha sohasem olvastam úgy egy politikus beszédét, hogy abban hibát találjak. Ha hibát találtam, az nem azért volt, mert azt mondtam, jaj, de jó, megtaláltam. Innentől kezd fog fogok beszélni. Ha nem is követel hibát, megkeresi benne a lehetőséget, hogy ellene fordítsák, amit mondott. Maradjunk abban, hogy or, ahogy Kövér László utálja az újságírókat. Hogy miért megy el egyébként az inforádióba? Valószínűleg azért, mert biztosítják őt arról, hogy nem lesz ott olyan újságíró, aki egyébként okoskodna, aki értelmiségi módra viselkedne. Aki őt ott kérdezte, nem volt értelmiségi. Aki ott, ott őt kérdezte, nem volt okoskodó. Lehet legyen az bárki. Az, hogy egyébként az inforádió riportere ezzel hogyan néz szembe, Legfeljebb kidobja a lakásából a tükröket. A történelmi párhuzamok felidézése így a házelnök önmagában veszélyes dolog, az pedig, és Tibor holokaust Jég. Azt pedig egyenesen nem kívánatos, hogy egy kormányzati tisztviselő tanácsokat osztogasson egy másik ország politikusának, különösen ha az a másik ország ráadásul háborúban áll. Hát ezt egyébként nagyon, hogy elmondja, mert ezt egyébként elmondhatta volna a főnökenek is, bár neki nincs főnöke, mert ő a házelnök, ő egy ilyen magányos sziget, csak nincs neki pénteke. Kormányzati tisztviselő ne adjon tanácsokat, hát akkor egy pár ember visszaszívhatná mindazt, amit eddig mondott. Erről lehet véleménye valakinek értelmiségiként, de kormányzati tisztviselőként nem biztos, hogy jó, aki kimondja. Oké, tehát arról van szó, hogy az államtitkár lehet értelmiségi, csak ha kamerát lát, akkor felejtsen, hogy értelmiség is azt mondja, hogy nem, én erről nem gondolok semmit se. Van itt egyébként a frontvonalban valaki más, akit Orbán Viktor vagy Deák Dániel erre alkalmasnak talál, ő fogja elmondani az én véleményemet. Hogy egyébként én azzal a véleménnyel azonosulok-e vagy sem, nyilvánvalóan azonosulni fogok, hiszen órákon belül arra is rájövök, hogy hogyan fogok majd harcolni a korbink köznél. Ne mondják azt, hogy igazságtalom. Az a megfelelési rendszer, az az elmebaj, ami itt van a tekintetben, hogy legyünk egyformák, hogy feleljünk meg valakinek az elvárásainak, miközben ő se akarná azt, hogy mindenki megfeleljen az elvárásainak, ennek a mostani világnak az egyik szörny szüleménye. Magyar Péter nem amiatt mert a Facebook poszt. Magyar Pétert kitermelte a NER, és aztán a ner valahogy kivetette magából, pontosan sose fogjuk megtudni, mert ezt elfelejtették az újságírók megkérdezni, és ha már erről nem szívesen beszél Magyar Péter. És Magyar Péter nem a Facebook kapcsán olyan, amilyen. Egyébként Magyar Pétert a, Féz... a Fidesz, nem a Facebook, saját magának köszönheti. A Fidesz mostan a gyereke. Azt pedig... Amit ugye az RTL híradó közül, hogy a az RTL híradó szerint a Reddit közösségi oldalán az egyik felhasználó arról számolt be, hogy egy közveli kutató cég az október 23-ai nemzeti ünnep kapcsán hívta először teljesen átlagos kérdéseket kapott, majd hogy tervezek kimenni szokta elnézni a közvetítéseket, majd olyan kérdések következtek, amelyek Orbán Balázs 56-os forradalommal kapcsolatos kijelentéseire vonatkoztak. között feltették a kérdést, hogy ezután pozitívan vagy negatívan változott -e megítélése a miniszterelnök politikai igazgatójának a kormányról, arról is megkérdezték, hogy hallott-e bocsánatkérésről, és elfogadhatónak tartja-e, nem volt bocsánatkérés, és nem is lehet ami a bocsánatot kérni, elnézést. Innentől kezdve önök, ha bármi rosszat tesznek, akkor bízzanak meg egy közvéleménykutató céget, hogy a közvetlen környezetükben késít, készítsenek egy közvéleménykutatást arra nézve, hogy ha önök egyébként mondtak egy rossz mondatot, szóval vagy tettel megbántottak valakit, akkor az milyen hatással volt az illetőre, és kizárólag annak a függvényébe döntsék el a jövőbeni magatartásukat, hogy egyébként ez a közvéleménykutató cég az önök kis vagy nagyszámú családtagjának. Megnyilvánulás alapján milyen eredményt állít elő. Hogyha egyébként azt mondják, hogy feltették, hogy ezután is pozitívan vagy negatívan változott -e a megítélés, és azt mondják, hogy nem változott negatívan, akkor nem kell elnézést kérniük. Felejtsük el ezt az egészet! Menjünk ki a frontvonalba, legyen mindenkinek egy politika igazgatója, legyen mindenkinek egy frontvonalban lévő, frontvonalban alkalmas, megnyilvánuló embere, és majd ő egyébként eldönti, hogy mit kell tenni, ha a kutató cég egyébként ezt hozza ki. Novák Katalinnak tényleg azért kellett mennie? Mert a kutatások azt hozták ki, hogy a nép ennek a szörnyű történetnek, amelyről ma már nem beszélünk, egyébként miért beszélnénk róla. A hatás alatt azt gondolták, hogy aki egy ilyen alaknak megkegyelmez, mint amilyen rémalak volt az az illető, akkor az nem lehet köztársaság elnök. Az nem volt elegendő ahhoz, hogy egyébként a politikai vezetőink kutatás nélkül eldöntsék, Orbán Viktor, Orbán Valás, Kövér László hogy egyébként a tisztségére alkalmatlan. Ezt tényleg közvelménykutató céget kell megbízni. Zoltán, Szeptember 17-én emléktáblát adott át Solyó László elnök tiszteletére. Később ezt a beszédet lehozta a Hegyvidék tévé, amire felfigyelt a Válasz online. És itt eljutottunk megint a sajtó működésére. Ugye az, hogy mi hogyan kerül be a sajtóba, ki mire figyel föl, ki hogyan veszi át, ki minek tulajdonít jelentőséget. A közeljövőben beszélni fogok egy zeneszerzővel, és amikor azt mondtam neki, mert élő akart, hogy az élő kevesen nézik, akkor azt mondta, hogy fiala, téged ez ne befolyásoljon. Én kortás zenész vagyok, nálunk 50 néző, 50 hallgató is sok. Persze, hogy azt szeretném, hogy ezt a műsort is százezrek néznek. De vajon a százezere a mérce? Néhány nappal tehát, polgármesterségetől való elbúcsúzás előtt Pokorni Zoltán a következőket mondta. Egy borzalmas 20. század után, amikor Magyarország egy államközpontú társadalomban érte az életét, horti alatt, majd Kádár alatt, egy nagyon biztató évtizedünk, vagy két-két és fél évtizedünk volt, hogy ezt az államközpontúságot magunk mögött hagyjuk, és egy plurálisabb, több színű, ma már kicsit finnyásan kerüljük a szót, liberálisabb, vagy szabad elvűbb, vagy több többpulusú társadalomban éljünk szabademberként. Ez 1990 és 2010 valahány között megadatott nekünk ebben bízni, ebben élni Azóta ki tudja, milyen vastörvények miatt újra ezt az államközpontúságot látjuk megerősödni. Ha a magyar társadalomnak ezt az ügyvítő két évtizedét egy alakkal jellemezni akarjuk, az biztos a Sólyom Lászlónál nem találunk alkalmasabbat erre. Bele lehet kötni kövér úr. Lehet elmondani azt, hogy ennek az egésznek az a jelentősége, hogy ki tudja, milyen vastörvények miatt, miközben egyébként Pokorni Zoltán igazán tudhatná hogy milyen vastörvények, de én nem ennek tulajdonítok jelentőséget. Ő Pokorni Zoltán. Nem látszik, élesen, de attól még pokornéz voltam. Akartam volna még az olimpiáról, és nagyon sok mindenről beszélni, de látom, hogy lassan egy órához közeledik ez a műsor, és egy óránál biztos, hogy nem lesz hosszabb. Sokat dolgoztam, fejben hosszú ideig állítottam ezt a de de így alakult. szeptember 24. -e. Egy Kecskeméti nőn 2020 tavaszán a sértett életmentő műtétet hajtott végre, és a kezelőorvosa lett. A nő a felépülését követően rendszeresen kereste a férfi előbb telefonon és e-mailben, később pedig személyesen, azért hogy vele párkapcsolatot alakítson ki. Az orvos a vádlott közeledését következetesen elutasította. A nő naponta megjelent a férfi munkahelyén, hetente kétszer pedig a belvárosi magárendelésén azért, hogy személyesen és kifejezésre juttassa az érzését. Az érzéseit. A zaklató a rendőr előtti, lép, a a a előtti lépcsőfeljárón, vagy a váróteremben a nemi vágyának felkeltése céljából többször is mesztelen testtel mutatkozott a férfi előtt. Attól sem riadt vissza, hogy kifigyelve a sértett mozgását időről időre kövesse. Előfordult, hogy amikor a férfi a rendelő előtt parkoló autójába beszállt, a nő megpróbált mellé bepattanni. Más alkalommal gyalogosan közlekedő nő a sértelt járművének közeletében lelépett a zebrára, hogy így kényszerítse őt megállásra. A zaklatásnak rövid időre az vetett véget, hogy a távoltartás beren tartó nőt letartóztatták. Pár nappal a szabadulása után azonban újból rendszeresen felkerest az orvost, akit legközelebb egy szívalakú lufival a kezében várt a járműve mellett, lásd még Begszik. Az a jelenleg letartóztatásban lévő nő zaklatás és szemérem sértés védségével vádolja, ezért vele szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Nincs róla fénykép. A közelmúltban nem ő került reflektorfénybe, hanem Fogel Everin. Fogel Everin Interjút adott az Indexnek, mint egy megerősítővel azt, hogy Magyar Péternek a magánélete közel se olyan sikeres, mint amilyen a közélete. Ő fogja levelin, ő Magyar Péter. Magyar Péter, fogja levelin. az interjúban sok mindenről beszél Fogel és ez kizárólag azért hozom föl, közben ezt én innen eltávolítom. Mert ebben az influencer és youtuber világban felmerül annak a kérdése, hogy szükség van-e riporterekre. Fogel Evelint gálcsongor kérdezte, és szóra se érdemes. De utána Magyar Péterrel többen beszéltek. Szőlési Györgyű. Bolgár Arról beszélt Magyar Péter, hogy szarulás miatt fel akarta jelenteni Fógelevelint azért, amit csinált. De ezt nem tette meg. Bevárta, amíg interjút adott az Indexnek. Se Bolgár György, se Szelőse Györgyi nem kérdezte meg. És azóta is tudtam, hogy senki. Hogyha Feljelentést is tett zsarulás miatt. Azzal miért várta be az interjút? Mint ahogy megjegyzés nélkül maradt az is, amikor azt mondta egyébként nem értelmetlen magyar Péter, hogy hogyan volt képes elmenni Fogel Evelin abba az indexbe, amely index heteken át kiméletlenül bánt el az ő édesanyjával, már mint Fogel Evelin édesanyjával. Ugyanakkor Magyar Péter, aki látható módon küzdött az egyenes beszéd stúdiójában, hogy ismét levegye magáról a mikrofont és ismét elmenjen, egy by the way mondattal azt mondta, hogy nem esett az alma messze a fájától, és ezt Fogel-Evelin édesanyjára és fogel értette, amire semmilyen megjegyzése nem volt a vele szemben ülőnek. Én tudom, hogy a Szilágyi Lilián a történetben az az interjút, amit az édesapjával készítettem, abban én is számtalan hibát vétettem. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember annak a súlya alatt, hogy valaki valakivel beszél, egy éppen kurres emberrel, a miniszterelnökkel, egy nagyon nagy művésszel, akkor hatása alá kerül az illetőnek, és elfelejt kérdezni. De Magyar Péter ekkor már nem ez az ember volt, szőlősi györgyi és Bolgár györgyi nem először beszélgettek velük, ez nem Bolgár György és nem Szülősi Györgyi, nem az ATV és a Klubrádió kritikája, ez annak a kritikája, amit én ezen interjú kapcsán megfogalmaztam. Nem kell őket levenni a tévéképernyőről, nem kell őket levenni a Klubrádió mikrofonja mögül. Betelefonált egy hölgy ugyanabban a műsorban, amiben Bolgár György akkor beszélt Magyar Péterrel, és azt mondta, hogy nem kéne ennyire hatása alá kerülni, hiszen korábban egy ellenez, egy, egy magyar Péter ellenző volt, Bolgár György, és ott egy kínos heherészés kezdődött ebben a nemzeti együttműködés rendszerében a megfelelési kényszerünk, tehát az enyém is másféleképpen működik, mint egy nem nemzeti együttműködés rendszerében. Ki kéne próbálni az életét, egy nemzeti, az, ki kéne próbálni újra egy életet a nemzeti együttműködés rendszerén kívül, miniszterelnök úr. Attól még maradhat a Fidesz hatalman, de ne legyen nemzeti rendszere Megpróbáltuk, nem sikerült. Vagy maradjon meg, de akkor írjunk hozzá új alaptörvényszöveget. Helyezzük új alapra. Felejtsük el a grári szilárdságot. Olimpiáról nem lesz szó. Ez úgy, ahogy van, kimarad. Pedig szívesen beszéltem volna róla. Most már nagyon ott vagyunk az egy órának a kertek alján. Nagyon <tos> Elvesztettem Zuglót. Rózsa András legyőzte Horváth Csabát, és ezzel a papcsák Ferenc által bekezdett sorozat megszűnt. Ezt egyértelművé tettem Rózsa Andrásnak, akinek kétszer ajánlottam beszélgetés lehetőséget, egyszer még a kampány időszakában, akkor ezt az időpontot lemondta, és újabbat nem találtunk, majd másodszorra, amikor arról volt szó, hogy augusztusban nem akar megszólalni, de szeptemberben egy lehetőséggel könnyen lehetséges, hogy él. Amikor én ezt felajánlottam, akkor azt írta nekem hosszas szólásra, hogy ő nem emlékszik arra, hogy ő szeptemberben meg akart volna szólalni, én pedig mondtam, hogy ebben téved, mert én felajánlottam. Teljesen természetesnek veszem azt, hogy Rózsa András legyőzte Horváth Csabát. Teljesen természetesnek veszem azt, hogy Orbán Viktor 2002-ben alulmaradt. Megyesi Péterrel szemben, vagy később Gyurcsány Ferenc, vagy Bajnai Gordon alul maradt Orbán Viktorral szemben. Tudomásul veszem a változásokat, nincs is más lehetőségem. A Kéfejancsi úgy épült fel, hogy annak finanszírozása alapvetően közpénzből történt. Ugye szerencsés vagy szerencsétlen, ennek a megítélése nem az én dolgom, én amióta ez így van, nagyjából 20 éve. Tehát maga a műsor 24 éves, a közpénzen való létezése pedig kb. 20 éve van. Nem sokat morfondíroztam, mert csak így volt fenntartható. Nem volt kereskedelmi értéke a műsornak, abból adódóan, hogy olyan közéleti tartalma volt, aminek következtében nem láttak benne fantáziát, vagy kockázatosnak találták azok, akik egyébként hagyományos kereskedelmi tevékenységgel és hagy hagyományos reklám tevékenységgel keresnek meg médiaszolgáltatókat. Megértettem. Ez a nemzeti együttműködés rendszerén kívül is így volt. Sokaknak csípte ez a szemét, alappal, alap nélkül, erre itt most részletesebben nem fogok kitérni. Azt azonban nem tudom a szó nélkül hagyni, hogy egyetlen változás sem történt elegánsan. Itt a kiszolgáltatott fél mindig én voltam. Haragudni lehetett rám. A legelegánsabban még Baranyi Krisztinával történt az elválás, az összes többi szörnyűre sikerült. És ez adott esetben kurzuson belül is megtörténhetett Lásd Níder Müller Péter. Borzasztókak voltak ezek, elvaratlan szállak. Elmúltam 50 éves, így már a tulajdonnevek, vezetéknevek kiesnek a fejemből, hál' Istennek most nem írt eszembe a 18. kerületi polgármesternek a neve, ki azt mondta, hogy rosszabb vagyok, mint a hírtévé. Miközben alpolgármesterként nem volt kifogása. Az ellen, hogy Mester László önkormányzati vezető mellett dolgoznak, Nogdacu mellette is, tehát Szaniszló Sándor. Amit kifogásolok, az ez. Telekszel jelent meg június 24-én, már azt követően, hogy beszéltem Rózsa Andrással, természetesen nem gratuláltam neki, ez neki nem dolgom, de tisztáztam vele, Zugló polgármester az ATV fiala a és a republikon ne nagyon számítsa megbízásokra. Mondta ez azt követően, hogy én felhívtam őt, és mondtam neki, hogy Horváth Csaba veresége után én befejezem az együttműködést Zugló önkormányzatával. Ha ő úhajt megszólalni, akkor október 1-ig, ameddig a szerződésem tartott, szívesen megszólaltatom. Erre válaszolta azt, hogy augusztusig nem, szeptemberben talán. vagy szeptemberben igen. Nem emlékszem, hogy talán volt, vagy igen. Ezt megüzenni így az ATV fiala, a Publikus és a Republika, ne nagyon számítson megbízásokra, és ez a ne nagyon. Megint csak azt mondom, akkor már legyen az, ne csak megbízásokra. Polgármester úr, nem számítok megbízásokra. De ezt megüzenni a Telekszen keresztül, azt követően, hogy mi személyesen beszéltünk, telefonom nem minősítem. Jelentősége? Fontos? fontos talán. Nagyjából annyi, mint hogy ezt visszaváltani lehetem majd a Mohuban vagy a Mobuban. De tudja miniszterelnök úr, ezek olyan vágások, amelyek azért néhány csepp vért okoznak. Én erre nem szolgáltam rá. Mondja azt Rózsa András, hogy nagyon nem értette egyet az volt tevékenységgel, amit én folytattam, de ne számíts, csak megbízások lesz, nekem, ne üzenje. Különös tekintettel arra, hogy korábban elmondtam, hogy nem akarok meghosszabbítani a szerződésemet, hiszen az pofátlanság lett volna, szemenképése lett volna annak, amit eddig tettem. Horvács Csaba aki megszűnt polgármester lenni, az alábbi szöveget tette közzé. Szeptember utolsó napján véget ér az önkormányzati ciklus, és ezzel én is lezárom több mint két évtizedes politikai pályafutásomat, ahogy mondani szokás, ez egy fontos mérföldkő. Dörödöm, dörödöm, dörödöm. Az elmúlt 22 év minden pillanatban nehéz volt, de a budapestiekért végzett munkám minden pillanatát szerettem. Ezúttal szeretném megköszönni a pillanatokat politikai szövetségeseimnek és ellenfeleimnek, MSZP-s pártársaimnak, munkatársaimnak, a családomnak és a barátaimnak, de mindenek előtt önöknek, zuglói, második kerületi budapesti polgároknak aktív politikai pályafutása a mai nappal véget ér, de a jövőben is maradok, ami mindig is voltam a köziláti iránt érdeklődő, konstruktív, kritikus és önkritikus budapesti polgár ahogy felfigyelt a Válasz online arra, hogy a hegvidék tévé egyébként mit közölt, um, Pokari Zoltán beszédéből, amit szeptember végén mondott, ugyanígy felfigyelhettek volna arról a szeptember elején a horvát Csabával való beszélgetésre, amit a Kejfej Jancsi streamingelt, és amely az egyetlen pont a teljesítésigazolásban, hiszen nekem 60 percet kellett produkálnom egy, egy hónapban, és ez egy 61 perces műsor volt, amelyben mindezt elmondta Horváth Csaba. Több mint három héttel azt megelőzően sem, mint hogy ezt a levelét megírta volna. Senki nem hozta le. Megmondta azt, hogy lemond az összes politikai titulusáról visszamegy civilnek. Fontos, fontos talán? Nem tudom. Kiadták ezt a közleményt, a többi internetes fórumon azt lehetett látni, hogy a Telex észrevette, nem volt rajta mit észrevenni. Elolvashatta az, aki egyébként kíváncsi volt, de ezt három héttel korábban mondhatnám, hogy exkluzív tartalom, de nem használok ilyen nagy szavakat, a kéfejáncsi lehozta. Írtam Horváth Csabának, telefonszámmat tudja, ha szükség van rám, rendelkezésére állok, ahogy ezt az összes olyan volt vezetőnek megüzentem, akikkel együttműködtem, és akiket soha se meg. Rózsa Andrásnak és Szuglónak pedig sok sikert kívánok, külös tekintettel arra, hogy az ideillenes lakcímem Szuglóban van bejelentve. Kívánom, hogy az összes tervét tudja megvalósítani. Nem vagyok megbántott 57. március 9-én születtem, jövőre 68 éves leszek. Jakab Gábor, aki egy hozzám nagyon közel álló, neurológus főorvos azt mondta, hogy hát a mi bajunk alapvetően az, hogy nem ennyi időre terveztek bennünket. 28-30 éves korunkban meg kéne halnunk, azt követően minden évnek örülni kell. Igyekszem ennek megfelelni, Gábor. Igyekszem örülni az életnek, és az élet szép oldalait épp úgy bemutatni önöknek, mint azokat az árnyoldalakat, amelyekre egyébként szemem van, ezt örököltem édesanyámtól, egyemek között, és ezt kamatoztattam a médiában, de üzenem Kövér Lászlónak, hogy higgyel, ha mond egy tökéletes beszédet, és még ne tudna mondani, én azt nem úgy fogom elolvasni, hogy abban hol van hiba. és nem fogom megkettőzni magam, lesz egy frontvonalban alkalmazható fialajános, és lesz egy értelmisége, aki nem okoskodik. Igaz, nem is vagyok államtitkár, főosztályvezető sem. Maradok, aki voltam, Fiala János. gmail.com Viszont látásra, viszont hallásra.